Якщо він уявив, що я йому зроблю сендвіч, то глибоко помиляється. Я – пілот. Тон Нуділона не самовдоволений, але коли людина повідомляє, ким працює, коли її ніхто про це не просить, це віддає вихвалянням. У тій же авіакомпанії, що і Корбін, розраховує, справити на мене враження. Не знає, що всі чоловіки у моїй родині пілоти. Дід був пілотом. Батько також поки не вийшов на пенсію кілька місяців тому. І брат – пілот. Ділон, якщо хочеш пустити мені пилюку в очі, ти обрав невірну дорогу. Я віддаю перевагу чоловікам, які трохи скромніші і набагато менш одружені. Багатозначно показую очима на його обручку. Матч починається, повідомляє Майлз, входячи до кухні. Його репліка звучить цілком безневинно, проте погляд ясно говорить, що Ділон краще повернутися у вітальню. Діллон зітхає, ніби Майлз зіпсував йому все задоволення. Приємно було побачитися, Тейт, вимовляє він, ніби розмова в будь-якому випадку добігла кінця, незалежно від бажань Майлза, приєднуйся до нас у вітальні. Здається, матч уже розпочався. Проходячи повз, Діллон навмисно зачіпає Майлза плечем. Майлз його ігнорує, дістає з задньої кишені ключ і простягає мені. Позаймайся в мене, це не пропозиція, це вимога. Та я не проти і тут лишитися, кладу ключ на стіл, закриваю банку з майонезом і загортаю обидва бутерброди в паперовий рушник. Не дозволю вижити мене із власної квартири, тебе працює не так вже й голосно. Майлз підходить майже в притул, щоб я почула його шепіт. Все моє тіло аж до стоп напружене, на хлібові напевно залишаться відбитки пальців. Зате я проти, щоб ти тут займалася, поки всі не підуть. «Іди, і їжу свою забери. Я дивлюсь на бутерброди. Чомусь мені здається, що Майлз їх образив. Мій тільки один, з викликом говорю я, другий для Кепа. Майлз дивиться на мене уважно і непроникно. З такими очима, як у нього, це має каратися законом. Мені не по собі. Я не експонат на виставці, щоб так на мене вирячитися. Ти приготувала кепу-сендвіч. Я знизую плечима. Їжа приносить йому задоволення. Ще якийсь час Майлз розглядає мене, потім хапає зі столу ключ і засовує мені в кишеню. Невпевнена, чи торкнулися його пальці моїх джинсів, але все одно подих перехоплює, бо чорт забирай, я нічого подібного не чекала. Я стою з а Майлз як ні в чому не бувало повертається до вітальні. Кишеня палає вогнем. Я змушую себе зрушити з місця. Мені потрібен час, щоб осмислити те, що сталося. Несуке по сендвічі й роблю так, як велів Майлз вирушаю до його квартири. Власною волею, а не тому, що він так хоче, або тому, що мені багато задали додому. Просто думка побути в будинку у Майлза, та ще й без господаря, приносить мені збочене задоволення, наче я отримала допуск до всіх його таємниць. Зірочка, зірочка, зірочка. І як я одразу не здогадалася, що в квартирі Майлза немає ні натяку на те, що він за людина. Навіть його очі на таке не здатні. Тут і справді набагато тихіше, я займалася цілих дві години, але тільки тому, що відволікатися не було на що. Взагалі нема на що. Ні картин на стерильно-білих стінах, ні килимів, ні єдиної кольорової цятки. Навіть масивний дубовий стіл, що відокремлює кухню від вітальні, нічим не прикрашений. Зовсім не схоже на будинок мого дитинства, де стіл із вузьким скатертиною, вишуканою люстрою над ним та наборами тарілок на будь-який сезон був центром сімейного життя. Майлз не має навіть вази з фруктами. Єдине, що впадає у вічі – книжкова шафа у вітальні. Вона вся заставлена книгами і викликає мій інтерес набагато більше будь-яких прикрас, які б могли прикрасити голі стіни цього житла. Я підходжу ближче в надії скласти хоч якесь уявлення про Майлза на його літературний смак. Даремно тут лише праці з аеронавтики. Я трохи розчарована. Після огляду квартири висновок у мене лише один Майлз, судячи з усього трудоголік, зовсім позбавлений смаку в дизайні інтер'єрів. Махнувши рукою на вітальню, заходжу на кухню. Заглядаю в холодильник, але там практично шаром покати, лише кілька коробок із готовою їжею із ресторану приправи «Апельсиновий сік». Брат-близнюк холодильника. Корбіна такий самий порожній, безрадісний, неодружений. Я п'ю сік і мию склянку. Зліва від раковини гірка брудного посуду і я машинально приймаюсь мити її її. Тут навіть тарілки з кружками позбавлені індивідуальності, прості, білі, нудні. Так і хочеться взяти кредитну картку, піти до найближчого магазину та накупити яскравого посуду, фіранки на вікна кілька картин. Можливо, навіть кілька кімнатних рослин. Цій квартирі явно не вистачає чогось живого. Яке ж минуле у Майлза. Не схоже, що в нього є хтось. Ніколи не бачила Майлза з подружкою та й не відчувається тут жіночої руки. Сумніваюся, що дівчина, зайшовши в цю квартиру, утрималася від спокуси прикрасити її хоча б трохи перш ніж знову покинути. Тож, швидше за все, дівчат тут просто не буває. Мої думки переносяться до Корбіна. За всі роки, що ми прожили разом, він ніколи не поділився зі мною романтичними переживаннями. Швидше за все тому, що справжніх стосунків у нього і не було ніколи. Усі дівчата, з якими брат мене знайомив, не затримувалися довше ніж тиждень. Незрозуміло, в чому тут річ. Чи Корбін не хоче залишатися з кимось надовго, чи ніхто не хоче залишатися з ним? Мабуть, перше, судячи з того, скільки дівчат йому дзвонить. Враховуючи, що сам Корбін змінює дівчат як рукавички, дивно, що він за мене завжди переживав. Мабуть, брат дуже добре знає себе і не хоче, щоб я зустрічалася з такими чоловіками, як він. Цікаво, чи схожий Майлз у цьому на Корбіна. Миєш мій посуд. Я ледве не підстрибую від несподіванки, різко повертаюся і бачу Майлза, що нависає наді мною. Склянка вислизає з рук, але я підхоплюю її перш, ніж вона падає на підлогу. Переводжу подих і обережно ставлю склянку в раковину. Перестала займатися, мямлюя, ковтаючи грудку, що утворилася в горлі. Потім показую очима на чистий посуд у сушарці, вона була брудна. Майлз усміхається. «Чи мені і здалося?» Щойно куточки його губ піднялися, як відразу знову опустилися. «Помилкова тривога. Усі пішли», каже він. «Отже, мені час звільнити приміщення». Майлз помічає на столі пляшку апельсинового соку та ставить у холодильник. «Вибач, бурмочу я, мені захотілося пити». Він притуляється плечем до холодильника і схрещує руки на грудях. й я не проти, щоб ти пила мій сік». Ого, до безглуздя сексуальна репліка. Який вигляд, з яким Майлз її вимовляє. І, як і раніше, ні натяку на посмішку. Господи, ця людина взагалі знає, що розмова має супроводжуватися мімікою. Не хочу, щоб він помітив моє розчарування, тому знову повертаюся до раковини і змиваю мильну піну. Цілком відповідне заняття, враховуючи, які дивні флюїди носяться у повітрі. Давно тут мешкаєш, питаю я, щоб порушити незручне мовчання. Чотири роки. Я сміюся, сама не впевнена чому. Майлз здивовано піднімає брову, дивуючись, чому його відповідь викликала в мене усмішку. Просто твоя квартира якошось у бік вітальні дещо безлика. Я думала, ти переїхав недавно і ще не встиг обставити її як слід. Я не мала на увазі нічого образливого, але саме так це і пролунало. Намагалася просто зав'язати розмову, а в результаті лише посилила незручність. Майлз повільно оглядає квартиру, обмірковуючи моє зауваження. Я б із задоволенням узяла свої слова назад, але навіть не намагаюся нічого сказати, щоб не зробити ще гірше. «Я багато працюю», пояснює він нарешті, «гостей у мене не буває, нема чого обставляти». Так і тягне запитати, чому гостей не буває, але, схоже, є теми, на які Майлз говорити не бажає. До речі, про гостей. А що не так із Діллоном? Діллон, придурок, який не має жодної поваги до своєї дружини, спокійно вимовляє Майлз і йде в спальню. Двері він зачиняє повністю, щоб я могла його чути, вирішив попередити тебе, поки ти не повилася на його хитрощі. Я не ведуся ні на чиїсь хитрощі. Особливо на прийомчики. Діллона, от і добре, добре, ха, Майлз не хоче, щоб мені сподобався Діллон. Я в повному захваті. Корбін цього не схвалив би. Він діло на ненавидить. Ах ось воно що, то це заради Корбіна. Але чому ж я така розчарована? Майлз виходить зі спальні. Змінив джинси з футболкою на добре мені знайомі формені штани та білу сорочку, яку ще не встиг застебнути. Він перевдягається у форму льотчика. Ти, пілот, питаю я трохи здивовано. Чомусь у моєму голосі чується захоплення. Майлз киває і заглядає в пральню суміжну з кухнею. Тому й знайомий із Корбіном. Навчалися разом у льотній школі. Він повертається на кухню з кошиком для брудної білизни і ставить її на стіл. Корбін – добрий хлопець. Сорочка на ньому все ще розстебнута. Я не відриваючись дивлюся на його живіт. Досить дивитися. О, Боже! У нього ж пояса Доніса. Ці прекрасні лінії, що сходяться внизу живота буквою «В» наче вказівка. На якусь таємну мету. Господи, Тейт, ти ж витріщаєшся йому між ніг. Він застібає сорочку, а я роблю над собою нелюдське зусилля і відводжу погляд. Думки, десь вони були, але зараз їх немає. Може, все через те, що Майлз – пілот. Але чому це справляє на мене таке враження? Мене ж не схвилювало, що Діллон теж пілот. З іншого боку, коли Діллон повідомив мені про це, він не порався з брудною білизною, демонструючи свій прес. Чоловік, який розбирає білизну для прання, демонструє тобі голий прес та ще й працює пілотом, безперечно гідний захоплення. Майлз вже повністю одягнений. Він натягує черевики, а я дивилася на нього, немов глядач на виставі, де він грає головну роль. А це не небезпечно, запитую я, знайшовши зрештою зв'язну думку в голові, щойно випив пива, а тепер йдеш керувати літаком. Майлз застібає куртку на блискавку і підхоплює з підлоги сумку. Я пив тільки воду, каже він, перш ніж вийти з кухні, я взагалі майже не п'ю тим більше перед роботою. Я сміюся, виходжу за у вітальню і беру зі столу свої книги. Здається, ти призабув, як ми з тобою познайомилися. У день мого переїзду дехто валявся п'яним у коридорі. Майлз відчиняє вхідні двері і пропускає мене вперед. Уявлення не маю, про що ти. Ми познайомилися у ліфті, пригадуєш. Не зрозумію, жартує він чи ні, бо в очах ні натяку на усмішку чи бешкетний блиск. Він зачиняє двері. Простягаю йому ключ і прямую до себе. Таїд. Так і тягне вдавати, що я не розчула. Щоб Майлз знову повторив моє ім'я. Натомість обертаюся з виглядом, ніби його присутність на мене не діє. Той вечора, коли ти знайшла мене в коридорі, був винятком. Дуже рідкісним винятком. В його очах, а можливо, в у голосі є щось невисловлене. Він стоїть поруч із дверима і чекає, чи не відповім я. Потрібно попрощатися, побажати йому гарного польоту. Дехто, щоправда, вірить, що це приносить нещастя. Так що краще просто сказати «на добра ніч». Виняток трапився через рейчел. Так, саме так я й говорю. Навіщо я це запитала? Його поза змінюється, обличчя кам'яніє, наче від удару блискавки. Швидше за все, Майлз не може зрозуміти, чому я це сказала, він же не пам'ятає про ту ніч зовсім нічого. Швидше, Тейт. Прокинця. Ти мене прийняв за когось на ім'я Рейчел, випалюю я, щоб хоч якось виправити незручне становище, ось я й подумала, що між вами щось сталося і тому, ну, ти зрозумів. Майлз робить глибокий вдих, намагаючись не видати своїх емоцій. Схоже, я наступила на хворому мозоль. Мабуть, про Рейчел згадувати не можна. На добраніч, Тейт, каже він і відвертається. Незбагно, що сталося. Я збентежила його, розлютила, образила. Хоч би що я зробила, вже шкодую про це. Не до душі мені це почуття незручності, що заповнює весь простір між мною та ліфтом, біля якого стоїть Майлз. Заходжу в квартиру і зачиняю за собою двері, але почуття незручності не залишилося зовні. Воно слідує за мною. Глава шоста. Майлз. Шість років тому. Ми вечеряємо всім ніяково. Ліса з татом намагаються залучити мене та Рейчел до розмови, але в нас немає настрою розмовляти. Ми вирічуємося у свої тарілки. Колупаємо їжовиделкою. Апетит кудись зник. Тато запитує Лісу, чи не хоче вона посидіти на задньому ґанку. Вона погоджується і просить Рейчел допомогти мені прибрати зі столу. Ми відносимо посуд на кухню. Обоє мовчимо. Поки я пораюся з посудомийною машиною, Рейчел стоїть, притулившись до столу і спостерігає, як я щосили намагаюся не звертати на неї уваги. Рейчел не здогадується, що вона скрізь. Вона у всьому. Все навколо перетворилося на Рейчел. Це відчуття поглинуло мене цілком. Мої думки більше не абстрактні. Мої думки тепер, Рейчел. Мені не можна любити тебе, Рейчел. «Я дивлюся у раковину, а хочу дивитися на Рейчел. Дихаю повітрям, а хочу дихати однією Рейчел. Заплющую очі і бачу тільки Рейчел. Мої руки і відчуваю шалену спрагу доторкнутися до Рейчел. Я витираю долоні обрушники і повертаюсь до неї. Пальці Рейчел стискують край столу за спиною. Мої руки схрещені на грудях. У нас найжахливіші у світі батьки, шепоче вона». Її голос падає. Моє серце також. Аморальні, кажу я. Вона сміється. Мені не можна любити твій сміх, Рейчел. Вона зітхає. Люблю її зітхання. Давно вони разом, питаю я. Рейчел не брехатиме. Близько року. Вони не часто бачилися, поки мама не вирішила переїхати ближче до нього. Я відчуваю, як серце моєї матері розбилося. Ми з нею ненавидимо батька. Близько року, перепитую я, впевнена. Рейчел киває. Їй нічого не відомо про мою маму. Це очевидно, Рейчел. Я вимовляю її ім'я вголос. Мені хотілося цього з тієї самої хвилини, як ми зустрілися вперше. Не відводячи очей, Рейчел ковтає і тихо шепоче. Що? Я роблю крок уперед. Її тіло відгукується. Спина стала трохи прямішою, дихання трохи частіше, щоки трохи рожевішими. Але цього більш ніж достатньо. Моя рука лягає на талію, мої очі шукають її. Погляд Рейчел не каже «ні». Коли мої губи притискаються до її губ, це і добре, і погано, і правильно, і неправильно. А ще це помста. Рейчел вдихає, крадучи в мене повітря. Я видихаю, щоб віддати їй кисень. Наші язики зіштовхуються. Моя провина сплітається з її провиною, мої пальці плутаються у волоссі, яке Бог створив спеціально для цієї дівчини. Мій улюблений смак тепер Рейчел. Мій улюблений подарунок тепер Рейчел. Хочу Рейчел на день народження. Хочу Рейчел на різдво. Хочу Рейчел на випускний. Рейчел, Рейчел, Рейчел. Я все одно любитиму тебе, Рейчел. Скриплять задні двері. Я відсуваюсь. Вона усувається, але я, як і раніше, відчуваю її у своїх обіймах. Відводжу погляд, але довкола одна Рейчел. До кухні заходить Ліса. Вигляд радісний. Вона має право на щастя, адже це не вона померла. Ліса оголошує, що їм час йти. Я прощаюся з обома, але мої слова тільки для Рейчел і вона це знає. Закінчую із посудом. Кажу татові, що Ліса дуже мила. Не говорю, що ненавиджу його. Мабуть, і не скажу ніколи. Навіщо визнавати, що тепер дивлюся на нього іншими очима? Тепер він для мене просто звичайна людина. Можливо, це означає стати чоловіком, усвідомити, що батько розуміє у житті, ані трохи більше твого. Я йду до себе в кімнату і пишу Рейчел СМСку. Я, що робитимемо із завтрашньою зустріччю? Рейчел, брехатимемо батькам. Я, усім зможеш. Рейчел, так. Я, Рейчел. Рейчел, що? Я, на добраніч. Рейчел, на добраніч, Майлз. Вимикаю телефон. Хочу, щоб її повідомлення стало сьогодні останнім. Заплющую очі. Я пропав, Рейчел. Глава сьома. Таїт. Минуло два тижні з того часу, як я бачила Майлза, і всього дві секунди з того часу, як останній раз про нього думала. Схоже, він працює так багато, як і Корбін. Звичайно, приємно. Залишатися однією в квартирі, але не менш чудово, коли Корбін вдома і тоді є з ким поговорити. Коли вони з Майлзом обоє відпочивають, це, мабуть, теж непогано, але такого на моїй пам'яті ще не було. До сьогоднішнього дня батько Майлза працює, а сам він вільний до понеділка. Корбін стукає у квартиру навпроти. Я тільки но дізналася, що він запросив Майлза поїхати з нами до батьків на день подяки. Все одно йому більше нема чим зайнятися. Здається, я киваю у відповідь, але відразу відвертаюся і йду до ліфта. Не хочу, щоб Майлз помітив моє хвилювання. Коли вони з Корбіном входять до кабіни, я вже стою біля задньої стіни. Майлз вітає мене кивком. Ось і все, що я отримала. При нашій останній зустрічі я поставила Майлза в незручне становище, а тому теж мовчу і намагаюся на нього не дивитися, хоча важко зосередитися на чомусь іншому. Одягнений він недбало, бейсболка, джинси та футболка із символікою команди сан франциско форті Тому й важко не звертати на нього уваги. Я завжди віддавала перевагу чоловікам, які не зациклені на власній зовнішності. Ловлю на собі його пронизливий погляд. Боязко посміхнутися чи опустити очі. Не знаю. Просто стою і чекаю, коли він перестане. Але Майлз не відвертається і мовчки продовжує дивитися на мене. Я відповідаю тим самим. Нарешті, ми внизу. Дякувати Богу, Майлз залишає ліфт першим і не бачить, як я роблю глибокий вдих. Я аж цілу хвилину не дихала. «Куди це ви?» запитує Кеп, коли ми всі виходимо з ліфта. «Додому, каже Корбін, у Сан-Дієго. А в тебе є якісь плани на день подяки? У свята завжди багато польотів. Найімовірніше тут сидітиму, працюватиму. Кеп підморгує мені, а я йому. А ти, малюку, звертається він до Майлза, теж додому. Майлз уважно дивиться на старого такий самий погляд, яким він свердлив мене в ліфті. Яке розчарування! У мене вже затеплилася слабка надія, що Майлза теж тягне до мене». А зараз, бачачи їх із Кепом мовчазний поєдинок, я майже впевнена, якщо Майлз не зводить, з когось очей це ще нічого не означає. Схоже, звичка в нього така, всіх спалювати поглядом. Проходить секунд п'ять мовчазних і тяжких. Може, Майлз не любить, коли його називають Малюком. З днем подяки Кеп нарешті вимовляє Майлз, навіть не подумавши відповісти на запитання, і йде до виходу за Корбіном. Я дивлюся на Кепа і знизую плечима. Побажай мені удачі. Схоже, містер Арчер знову сьогодні не в дусі. Та ні, просто дехто не любить зайвих питань, от і все. Кеп плюхається в крісло і салютує мені на прощання. Я відповідаю тим самим і поспішаю до виходу. Незрозуміло, чому він намагається виправдати брутальну поведінку Майлза. Може, він йому подобається. Чи у старого така звичка всіх виправдовувати? «Хочеш, сяду за кермо», пропонує Майлз Корбіну, коли ми підходимо до машини, ти ще не виспався. «Поведеш по дорозі назад». Корбін погоджується, Майлз посідає місце водія. «Я забираюсь на заднє сидіння і вибираю, де сісти. Позаду Майлза, посередині чи за Корбіном. Щоб я не вибрала, все одно відчуватиму тільки Майлза. Він скрізь. Все довкола – суцільний Майлз. Ось що відбувається, коли тебе тягне до людини». То його немає взагалі, то він усюди, хочеш ти того чи ні. Цікаво, а я для нього теж усюди. Безглузда думка, я в змозі зрозуміти, чи тягне чоловіка до мене чи ні, і до Майлза це явно не стосується. Отже, треба покласти край тому, що зі мною коїться. Не до дурної закоханості зараз. І так навчання з роботою поєднувати нелегко. Я дістаю із сумочки книгу. Майлз включає радіо, а Корбін відкидає спинку сидіння і витягає ноги на панель приладів. «Не будіть, доки не приїдемо», просить він, насуваючи кепку на очі. Я дивлюся на Майлза, який зараз поправляє дзеркало заднього виду. Він обертається назад, щоб виїхати зі стоянки і намить наші погляди. «Зустрічаються. Тобі зручно», запитує він і відвертається, не дочекавшись відповіді. Включає передню передачу і знов мивцем дивиться на мене. Так, говорю я і розтягую губи в посмішці. Нехай не думає, ніби я не рада, що він із нами поїхав. Хоча важко не здаватися холодною, коли саме таке враження я хочу на нього справити. Майлз зосереджений на дорозі, я на книзі. Минає півгодини. Від читання та трясіння розболілася голова. Кладу книгу поруч і влаштовуюся зручніше. Відкидаю голову на спинку крісла і закидаю ноги на консоль між передніми сидіннями. У дзеркалі Майлз обдаровує мене таким поглядом, ніби ковзає руками по всьому моєму тілу. Дивиться так секунди-дві, трохи більше, потім знову переключається на дорогу. Шкода, що уж твориться у нього в голові. Незрозуміло, він ніколи не усміхається, ніколи не сміється, чи не фліртує, і обличчя в нього таке, ніби він постійно створює непроникну завісу між собою та рештою світу. Мовчазні чоловіки мені завжди подобалися. Більшість хлопців надто балакучі говорять про все, що лізе в голову. Щоправда, у випадку з Майлзом я не відмовилася, щоб він мовчав трохи менше. Хочу знати кожну його думку. Особливо ту, що займає його прямо зараз, ховаючись за маскою байдужості. Я все ще дивлюся на Майлза, намагаючись його розгадати, і раптом він знову перехоплює мій погляд. Трохи збентежена тим, що мене спіймали на місці злочину, опускаю очі на телефон. Але дзеркало притягує як магніт і незабаром я знову їх піднімаю. Як тільки перекладаю увагу на дзеркало, Майл зробить те саме. Я знову опускаю очі. Прокляття! Схоже, ця поїздка стане найдовшою в моєму житті. Терплю хвилини зотри і знову кидаю погляду у дзеркало. Чорт! Він також! Я посміхаюсь. Така гра мене радує. Він також усміхається. Він! Теж усміхається. Майлз зосереджений на дорозі, але усмішка не сходить з його губ ще кілька секунд. Я це знаю, бо не можу відірвати погляд від неї. З радістю сфотографувала б її, поки вона не зникла, але боюся здатися дивною. Майлз має намір спертися на консоль, яку зайняли мої ноги. Вибач, говорю, я і збираюся їх прибрати, але його пальці охоплюють мою босу ступню. Все гаразд, вимовляє він. Його рука тримає мене за ногу. Я стежу за ним, не відриваючись. Боже мій, він щойно поворухнув великим пальцем, провів поступник. Мої стегна напружені, дихання збилося. Будь я проклята, якщо Майлз не погладив мене по нозі спеціально, перш ніж забрати руку. Доводиться закусити собі щоку, щоби не посміхнутися. Схоже, тебе все-таки тягне до мене, Майлз. Зірочка, зірочка, зірочка. Ми тільки-но приїхали, а тато вже доручив Корбіну з Майлзом розвісити гірлянди ліхтариків. Я занесла речі в будинок і звільнила для Корбіна з Майлзом свою кімнату, тільки в ній є два ліжка. Сама зайняла колишню спальню брата і побігла на кухню допомогти мамі з вечерею. У моїй сім'ї день подяки завжди відзначали без особливого розмаху. Батькам не хотілося вибирати між родичами з обох боків, та і тато рідко бував удома в цю пору року, адже свята для пілота – найнапруженіший час. Ось мама і вирішила, що день подяки ми відзначитимемо у тісному сімейному колі. Так і справляли його завжди в чотирьох, як Корбін, мама та тато, якщо він був, звичайно, вдома. Минулого року ми з мамою залишилися вдвох, бо і тато, і Корбін працювали. Цього року ми всі разом. Плюс Майлз. Якось дивно, що він тут, з нами. Мама зустріла Майлза привітно, схоже, вона не проти. Тато взагалі любить усіх без винятку. Він тільки радий додаткової допомоги з прикрасами, так що присутність сторонньої людини йому зовсім не втягар. Мама подає мені каструлю з вареними яйцями і я беруся за чистку, щоб потім їх нафарширувати. Сама вона спирається об стіл і підпирає голову руками. А цей Майлз просто красень, зауважує вона, піднявши одну брову. Повинна дещо пояснити, вона чудова мати, приголомшлива, але мені ніяково розмовляти з нею про чоловіків. З того часу, як мені виповнилося 12, і в мене почалися місячні. Мама тоді впала в такий ажіотаж, що зателефонувала трьом подругам, перш ніж пояснити мені, що зі мною відбувається. Загалом, я ще тоді зрозуміла, що секрети перестають бути такими, як тільки досягають маминих вух. «Так, нічого так, не дбало відповідаю». «Я брешу. Безсовісно брешу. Майлзі справді справжній красень, золотаво-каштанове волосся, що зачаровує, блакитні очі, широкі плечі, вольове підборіддя, вкрите легкою щетиною, коли Майлзу не потрібно на роботу, а ще від нього завжди дивовижно пахне, ніби він щойно прийняв душ і не встиг витертися. Боже мій, ну і хто я після цього? А дівчину він має, знизою плечима, мам, ми з ним ледве знайомі». Підходжу з каструлею до раковини та обдаю яйця водою, щоб легше чистилися. Як татові на пенсії, цікавлюся я, аби змінити тему. Мама багатозначно посміхається, і ця посмішка мені зовсім не до смаку. Їй можна взагалі нічого не розповідати, вона і так усе зрозуміє. Батьківський інстинкт як-не-як. Я червонію повертаюся до столу і продовжую чистити ці безглузді яйця. Глава 8. Майлз. Шість років тому. Увечері йду до Єєна, повідомляю я татові. Йому не до того, він збирається на побачення з Лісою. Ліса займає всі його думки. Ліса стала для тата всім. Раніше для нього була Керол, а іноді Керол та Майлз. Тепер їхнє місце зайняла Ліса. Це нічого, бо раніше для мене були він і Керол. Тепер ні, я питаю Рейчел Лесемескою, де її краще зустріти. Вона відповідає, що Ліса пішла, можна заїхати до них додому. Діставшись до місця, я не можу вирішити, виходити з машини чи ні. Не можу зрозуміти, чи хоче цього Рейчел. Зрештою підходжу до дверей і стукаю. Коли Рейчел відкриває, мене охоплює збентеження. З одного боку, хочеться вибачитись за те, що я її поцілував. З іншого боку, закидати питаннями, щоб дізнатися про неї все. Але найбільше хочеться ще раз її поцілувати, особливо тепер, коли двері відчинені і вона стоїть прямо переді мною. «Може, зайдеш ненадовго?» – запитує Рейчел. Мама повернеться лише за кілька годин. Я киваю головою. Цікаво, чи любить вона мої кивки так само сильно, як я її. Рейчел зачиняє двері, і я озираюсь. Квартира зовсім невелика. Ніколи не жив у такому маленькому місці. Мабуть, мені подобається. Чим менше місця, тим більше люди люблять один одного. Їм просто недостатньо вільного простору, щоб одне одного не любити. От би нам із татом переїхати до хати компактніше. Будинок, де ми будемо змушені спілкуватися. Будинок, де не треба вдавати, ніби мамина смерть не залишила по собі занадто багато порожнечі. Рейчел проходить на кухню, питає, чи не хочу я чогось випити. Я цікавлюся, що вона має. Вона відповідає, що є практично все, крім молока, чаю, газировки, кави, соку та спиртного. Сподіваюся, ти любиш воду, каже вона і сама з себе сміється. Я сміюся разом із нею. Вода – це чудово. Я і так її вибрав. Рейчел наповнює склянки і ми стаємо навпроти один одного. Дивимося одне на одного. Даремно я вчора її поцілував. Я не повинен був тебе цілувати, Рейчел. А я не мала тобі дозволяти. Знову обмінюємося мовчазними поглядами. Цікаво, чи дозволить вона ще раз поцілувати себе. Може, краще втекти. Ми легко можемо покінчити з цим. «Я брешу». «Ні, не можемо». Рейчел каже правду. «Думаєш, вони одружаться». Рейчел киває. «Цей кивок я люблю не так сильно, як колишній. Мені не подобається питання, на яке він служить відповіддю». «Майлз». Рейчел дивиться собі під ноги. Вона вимовляє моє ім'я так, ніби робить попереджувальний постріл і мені час рятуватися втечею. «Я кидаюся навтік». «Що? Ми винайняли квартиру лише на місяць». Вчора я чула, як вона розмовляла з ним. По телефону. За два тижні ми переїжджаємо до вас. На бігу я спотикаюся через перешкоду. Рейчел переїжджає до мене. Житиме зі мною в одному будинку. Її мати заповнить весь той порожній простір, що залишився після моєї мами. Я заплющую очі і бачу перед собою Рейчел. Розплющую очі і дивлюся на Рейчел. Відвертаюся і стискаю край столу. Голова падає на груди. «Не знаю, що мені робити. Не хочу, щоб вона мені подобалася. Не хочу закохуватися в тебе, Рейчел. Я не дурені розумію, як діє бажання. Бажання завжди потребує недоступного. Бажання хоче, щоб я отримав Рейчел. А здоровий глузд жадає, щоб вона зникла. Я встаю на бік свідомості і знову повертаюся до неї. Це ні до чого не приведе, говорю я, те, що відбувається між нами». Добром точно не скінчиться. Знаю, шепоче Рейчел. Як же нам покласти цьому кінець? Вона дивиться на мене, сподіваючись, що я сам відповім на своє питання. Але я не можу. Тиша, тиша, тиша. Оглушлива, душевна тиша. Хочеться затиснути вуха руками, вдягти серце в броню. Я навіть не знаю тебе, Рейчел. Мені краще піти, говорю зрештою. Добре, але я не можу. Добре, ми знову дивимось одне на одного. Може, якщо дивитися досить довго, мені набридне. Хочу знову відчути її смак. Може, якщо впитися її смаком, мені набридне. Рейчел не чекає, поки я до неї дотягнуся, зустрічає мене на півдорозі. Я стискаю в долонях її обличчя, вона стискає мої плечі і її почуття провини з'єднується з, з моїм у ту саму мить, коли зливаються воєдино наші губи. Ми брешемо самі собі, говоримо, що знайдемо вихід, хоч насправді виходу немає. Моїй шкірі добре, коли вона торкається Рейчел. Моєму волосю добре, коли його торкаються пальці Рейчел. Моєму роту добре, коли в ньому виявляється язик Рейчел. Якби можна було завжди дихати так. Жити так. Світ був би чудовий. Рейчел стоїть, притулившись до холодильника, Мої долоні на всі боки від її обличчя. Я усуваюсь і дивлюся на неї. Мені хочеться поставити тобі мільйон запитань. Тоді починай, з усмішкою відповідає вона. Куди ти поїдеш, щоб навчатись у коледжі? У Мічиган, а ти? Залишуся тут, поки не отримаю ступінь бакалавра, а потім ми з моїм найкращим другом Ієном вступимо до льотної школи. Хочу стати пілотом, а ти? А я хочу стати щасливою. Ідеальна відповідь, коли у тебе день народження? 3 січня, мені виповниться 18. А в тебе коли? Завтра. Мені теж виповниться 18. Рейчел не вірить, що мій день народження справді завтра. Я показую їй права. Вона вітає мене та знову цілує. Що ж буде, якщо наші батьки одружаться, питаю я. Вони в жодному разі не схвалять наших стосунків, навіть якщо не одружаться. Рейчел права. Таке нелегко пояснити буде навколишнім. Тоді навіщо продовжувати, якщо і так ясно, що нічим добрим це не скінчиться? Тому, що ми не можемо зупинитись. Рейчел знову має рацію. Через сім місяців ти поїдеш до Мічигана, а я залишуся в Сан-Франциско. Може, це є відповідь. Сім місяців. Я киваю і торкаюся пальцем до її губ. Такими губами варто захоплюватись, навіть коли їх не цілуєш. Зустрічаємось сім місяців. Нікому не розповідаємо. А потім я не домовляю, тому що не можу вимовити слово «розлучаємося». А потім розлучаємося, шепоче Рейчел. Розлучаємося, вторює її, буквально чую, як починається зворотний відлік. Я цілую Рейчел. Тепер, коли ми маємо план, цілувати її ще приємніше. У нас вийде Рейчел. У нас вийде Майлз. Я приділяю її губам ту увагу, на яку вони заслуговують. Я любитиму тебе сім місяців, Рейчел. Глава 9 Таїт. Лікаря вимагає Корбін, входячи в кухню. Слідом за ним з'являється Майлз. Корбін вказує на друга, чия рука в крові. Майлз дивиться на мене так, ніби я повинна знати, що робити. Це не відділення невідкладної допомоги. Це кухня моєї матері. Не допоможеш, запитує Майлз, міцно стискуючи зап'ястя. Кров капає прямо на підлогу. Мамо, кричу я, де аптечка? Відкриваю одну шафку за іншою, марно намагаючись її відшукати. У ванній кімнаті на першому поверсі. «Під раковиною. Я вказую на двері ванної, і Майлз слухняно слідує за мною. Дістаю з шавки потрібну коробочку. Захлопую кришку унітазу і валю Майлзу сісти. Сама прилаштовуюсь на край ванни і оглядаю його руку. Як це тебе сталося?» «Витираю кров та вивчаю поріз. Глибокий, прямо по центру долоні. Схопився за приставну драбину. Вона мало не перекинулася. Краще б ти дав їй упасти». Не міг. На ній стояв корбін. Я здивовано скидаю голову, і бачу, що Майлз дивиться на мене пронизливими блакитними очима. Знову звертаю увагу на його руку. Доведеться зашивати, впевнена, так, хочеш, відвезу тебе до невідкладної, а сама накласти шви не можеш. У мене немає спеціальних матеріалів. Потрібна хірургічна нитка, рана досить глибока. Здоровою рукою Майл зриється в аптечці. Він дістає котушку ниток і простягає мені. Вперед, Майлз, це ж не гудзик пришити. Дорівнює, не хочу цілий день стирчати у лікарні через якийсь поріз. Зроби, що можеш. Все буде добре. Я також не хочу, щоб він весь день провів у лікарні. Бо тоді його тут не буде. Якщо почнеться зараження крові і ти помреш, я не винна. Якщо почнеться зараження крові і я помру, то вже не зможу звинуватити тебе. Логічно. Я знову промиваю рану, потім дістаю все необхідне і розкладаю на стільниці поруч раковини. Мені незручно, я встаю, ставлю одну ногу на край ванни і кладу руку собі на коліно. Кладу його руку собі на коліно. Чорт! Ні, поки його долоня у мене на коліні, нічого не вийде. Якщо хочу, щоб пальці не тремтіли, треба розташуватися по-іншому. Так не піде, говорю я, повертаючись до Майлза. Опускаю його руку на стільницю і встаю перед ним. Менш зручно проти пальці Майлза не торкатимуться мого коліна, поки я накладаю шов. Буде боляче, попереджаю я. Він сміється, ніби пізнав справжній біль, а це й для нього ніщо. Я проколюю шкіру Майлза голкою, він навіть не здригається. Не видає жодного звуку. Просто дивиться, як я працюю. Іноді заглядає мені в обличчя. Ми не розмовляємо, як і завжди. Я намагаюся не зважати на Майлза. Повністю зосередитись на рані, яку терміново треба зашити. Але Майлз так близько, я відчуваю на щоці його подих. А дихає він часто. Залишиться шрам, ледве чутно шепочу я. І куди раптом подівся мій голос. Я в четверте встромляю голку. Майлзу боляче, але не показує. Щоразу, коли голка проколює шкіру, я ледве стримуюсь, щоб самій не здригнутися замість нього. Потрібно сконцентруватися на рані, але я весь час відчуваю, як наші ноги стикаються. Здорова рука Майл залежить на стегні, і кінчик одного пальця зачіпає моє коліно. Стільки всього відбувається в цей момент, а я можу думати тільки про кінчик його пальця. Він палить мене крізь штанину розпаченим металом. Майлз сидить переді мною з глибоким порізом на долоні, кров просочує підкладений під неї рушник, я голкою раню його шкіру, а мене займає лише легкий дотик його пальця до моєї ноги. Цікаво, якби відчувався цей дотик без тонкого шару джинсової тканини. мить наші очі зустрічаються, і я негайно опускаю погляд на його долоню. Майлз на неї навіть не дивиться. Він пильно дивиться на мене, і я щосили намагаюся не звертати уваги на його дихання. Чому воно почасті шало? Тому що я стою так близько. Чи тому, що боляче? Майлз торкається мого коліна двома пальцями. Трьома. Я роблю вдих і намагаюся зосередитись на роботі. Але не можу. Він це навмисне. Не просто випадково зачепив. Майлз чіпає мене, бо йому так хочеться. Він проводить пальцями по моїй нозі. Зітхаючи, кладе голову мені на плече і стискає мою ікру. «Сама, не зрозумію, як мені вдається встояти на ногах». Тейт з болем у голосі шепоче Майлз. «Я зупиняюся. Тепер він скаже, що йому боляче. Попросить трохи почекати. Він тому мене чіпає, бо йому боляче». Майлз мовчить, я роблю останній стібок і зав'язую нитку вузлом. «Готово, кажу я і кладу нитку з голкою на стільницю. Майлз не відпускає мене, а я не відсторонююсь». Його рука повільно ковзає моєю ногу до стегна і вище – до спини. «Дихай, Тейт!» Майлз за талією притягує мене до себе. Його голова, як і раніше, на моєму плечі. Я інстинктивно обіймаю його за плечі, щоби не впасти. Усі м'язи мого тіла розучилися виконувати свої функції. Я все ще стою, Майлз все ще сидить, але тепер я затиснута між його колін, так близько він притягнув мене до себе». Майлз повільно піднімає голову і я мимоволі опускаю повіки, я так нервуюсь, що навіть глянути на нього не можу. Відчуваю, як Майлз відводить голову назад, щоб глянути мені в обличчя, але мої очі, як і раніше, закриті. Змикаю повіки ще міцніше, не знаю чому, у цей момент я взагалі нічого не хочу знати. Тільки його, здається, Майлз має намір мене поцілувати. Я сама хочу, прагну поцілувати його. Рука Майлза повільно ковзає по моїй спині, доки не досягає шиї. Таке почуття, ніби там, де він торкається мене, залишаються сліди. Губи Майлза майже торкаються моєї щоки. Вони так близько, що неясно, це його губи чи подих я відчуваю своєю шкірою. Я зараз помру, а в цій безглуздій аптечці немає засобів, щоб мене врятувати. Пальці Майлза міцніше охоплюють мою шию і він мене вбиває. Або цілує. не впевнена, що саме він робить, бо особливої. Різниці немає. Його губи на моїх губах наче життя, смерть та переродження все одночасно. Боже, він мене цілує. Його язик у мене, в роті, ніжно погладжує мій, а я навіть не пам'ятаю, як це сталося. Неважливо. Не відриваючись від моїх губ, він підводиться і притискає мене до стіни. Рука, яка тримала мою голову, тепер опускається на талію. Боже мій, який владний рот! Чорт забирай, у Майлза щойно вирвався стогін. Рука від талії повільно рухається до стегна. Вбийте мене, просто вбийте. Майлз закидає мою ногу собі на пояс, пригорнувшись всім тілом до мене. Це так чудово, що я видаю стогін прямо в його губи. І на цьому все кінчається. Чому він відсторонився? Ні, не зупиняйся, Майлз. Він опускає мою ногу і тут же упирається долонею в стіну, наче боячись впасти. Ні, ні, ні, продовжуй, повернися до моїх губ. Я хочу зазирнути йому в очі, але вони закриті, ніби шкодують провчинене. Тільки не дивися, Майлз, не хочу бачити жаль у твоєму погляді. Ми обоє мовчимо і намагаємося перепочити. Після кількох глибоких вдихів Майлз відштовхується від стіни та підходить до раковини. Поки він не відвернувся, очі, на щастя, у нього були заплющені. Тепер же Майлз до мене спиною і я не спостерігаю жалю, яке він явно відчуває. Майлз бере ножиці та відрізає смужку бинта. Я приклеєна до стіни. Так і залишуся тут назавжди, наче шматок шпалер. Не треба було мені цього робити. Голос Майлза холодний і твердий. Не мов метал, мов меч. Я ж не заперечувала. У мене голос зовсім не залізний. Він нагадує воду. Він зараз випарується. Майлз перебинтовує руку і повертається до мене. Погляд у нього такий самий жорсткий, як голос. І холодний, як сталь, як кинджал, що перетинає ниточку, на якій трималася невиразна надія та яку подарував мені його поцілунок. Більше ніколи не дозволяй мені цього робити. Але я хочу, щоб він робив це, хочу більше, ніж святкову вечеря. Але Майлзу нічого не відповідаю. Не можу говорити, бо його жаль грудкою застряг у горлі. Майлз відчиняє двері і виходить. Я, як і раніше, приклеєна до стіни. Як? Це? Розуміти? Зірочка, зірочка, зірочка. До стіни я більше не приклеєна. Тепер я приклеєна до стільця. За столом я сиджу поруч із Майлзом. З Майлзом? З яким? Не розмовляла відколи він назвав себе «насій наш поцілунок» словом «це». Більше ніколи не дозволяй мені цього робити. Однак я не змогла б йому завадити, навіть якби спробувала. Я настільки жадаю цього, що навіть пропав апетит, хоча я так люблю вечерю на день подяки. Інакше кажучи, мені дуже хочеться цього і я не маю на увазі їжу на тарілці. Це означає Майлз. Ми з ним. Я цілую його. Він цілує мене. У горлі раптово пересохло. Я тягнуся за склянкою з водою і трьома великими ковтками осушую половину. «Майлз, у вас є дівчина?» – запитує мама. «Так, мамо, задавай, задавай йому такі питання, бо мені надто страшно цікавитись таким самим». Майлз прочищає горло. «Ні, мем. Корбін видає трохи чутний смішок, від якого в грудях у мене піднімається хмарка розчарування. Мабуть, у Майлза такий погляд на стосунки з жінками, як і в братика. Тому Корбіну і кумедно, що мама могла уявити, ніби його друг здатний на вірність». Несподівано наш поцілунок стає набагато менш значущим. Ну, тоді ви завидний наречений. Вільний, красивий, ввічливий, працюєте пілотом. Майлз мовчить, тільки трохи посміхається і відправляє в рот ложку картопляного пюре. Не хоче казати про себе. Шкода, Майлз немає дівчини, подає голос Корбін, але це не означає, що він вільний. Мама розгублено схиляє голову набік. Я теж, а потім і Майлз. «Що ти маєш на увазі?» – запитує мама і відразу широко розплющує очі. «Ох, вибачте, будь ласка, так мені й треба нічого пхати носа в чужі справи». Останню фразу мама вимовляє так, ніби усвідомила щось таке, чого я ще не зрозуміла. Вона збентежена, вибачається перед Майлзом. «Ні, не можу здогадатися. Я чогось не зрозумів?» – запитує тато. Мама вказує виделкою на Майлза. «Любий, він гей, ну і ну». «Неправда», – впевнено заявляє тато, сміючись з її припущення. «Я хитаю головою». «Не хитай головою, Тейт». Майлз не гей, обурено, говорю я. «Навіщо я сказала це вголос. Тепер і Корбін здивувався. Дивиться на Майлза, який завмер, не донісши ложку до рота і піднявши одну брову. «Чорт», – вигукує Корбін, – не знав, що це таємниця. «Вибач, друже». Майлз кладе ложку на тарілку і з подивом дивиться на Корбіна. Я не гей. Вибач, одними губами, вимовляє Корбін, ніби не збирався розкривати такий великий секрет. Корбіне, я не гомосексуал. Ніколи їм не був і навряд чи колись стану. Чому це спало тобі на думку? Корбін з Майлзом витріщаються один на одного, а всі інші дивилися на Майлза. Але, бурмо чи Корбін, ти ж казав, сам якось сказав. Майлз прикриває рот рукою, щоб заглушити свій сміх. Боже, Майлз, смійся. «Смійся, смійся, смійся! Нехай це здасться тобі найкомиднішим жартом на світі, бо твій сміх у тисячу разів прекрасніший за святкову вечерю!» «І що ж я таке сказав? Чому ти вирішив, що я гей?» Корбін відкидається на спинку стільця. «Точно не пам'ятаю. Щось на кшталт того, що більше трьох років не був із дівчиною. Я подумав, що це натяк. Тепер сміються усі, навіть я. Це ж було років зотри тому!» І ти весь цей час вважав мене за гея. Корбін, як і раніше, збентежений. Але, мямлить він, сльози. Майлз так голосно сміється, що на очах у нього виступили сльози. Це прекрасно. Бідний Корбін. Він явно збентежений. Однак мені подобається, що Майлз знаходить те, що відбувається забавним. Подобається, що він не збентежений. Три роки перепитує тато з тією самою думкою, як і я. Три роки тому він сказав, що вже три роки не був з дівчиною, пояснює Корбін і нарешті сміється разом з усіма, отже тепер уже шість. Усі поступово перестають сміятися і ось тепер Майлз справді збентежений. Я думаю про наш поцілунок у ванній кімнаті. Не може бути, щоб Майлз шість років не мав дівчини. Чоловік із таким владним ротом напевно часто пускає його у справу. Мені не хочеться про це думати. Не хочеться, щоб про це думали мої рідні. У тебе знову кров, говорю я, дивлячись на перев'язану руку Майлза. Потім звертаюсь до мами, чи є у нас медичний клей. Ні, я цієї штуки побоююсь. Знову повертаюся до Майлза. Після вечері я огляну твою рану. Він киває, навіть не дивлячись у мій бік. Мама закидає мене питаннями про роботу і Майлз більше не в центрі уваги. Здається, він цьому радий. «Зірочка, зірочка, зірочка! Вимикаю світло і забираюся в ліжко, зовсім спантеличена. Після вечері ми більше не розмовляли, хоча я витратила 10 хвилин, щоб змінити Майлзу пов'язку. Весь цей час ми не обмовилися ні словом. Наші ноги не стикалися, його палець не зачіпав моє коліно. Мене саму Майлз не удостоїв і поглядом, він так зосередився на своїй руці, ніби боявся, відвернеться він, і вона відвалиться. Не знаю, що відумати». Майлза безперечно тягне до мене, інакше він не поцілував би мене. Як не сумно, мені цього достатньо. Немає значення, подобаюсь я Майлзу чи ні. Головне, його тягне до мене, а решта додастя. Вп'яте намагаюся заснути, але марно. Перевертаюся на бік і помічаю тінь чиїхось ніг зовні біля моєї кімнати. Чекаю, що двері відчиняться, проте тінь зникає і кроки поступово вщухають. Я майже певна, це Майлз. Просто тому, що ні про кого іншого я зараз і думати не можу. Роблю кілька повільних вдихів та видихів, треба заспокоїтися та вирішити, піти за ним чи ні. Доходжу лише до третього і вискакую з ліжка. Думаю, чи не почистити зуби, хоча вже зробила це лише хвилин 20 тому. Поправляю волосся перед дзеркалом і якомога тихіше крадусь на кухню. Завертаю за ріг і бачу його. Стоїть спиною до столу та обличчям до мене. Точно чекав моєї появи. Ось невдача. Вдаю, що ми обидва опинилися тут чисто випадково, хоча на годиннику вже о півночі. Не можеш заснути. Минаю Майлза і підходжу до холодильника, дістаю пляшку апельсинового соку, наливаю його в склянку. Потім встаю навпроти. Майлз уважно дивиться на мене, але моє запитання залишається без відповіді. Ти що, ходиш у вісні? Він усміхається і оглядає мене з ніг до голови, вбираючи кожну деталь, наче губка. «А ти, схоже, любиш апельсиновий сік», – з легким смішком вимовляє він. Майлз вказує на мій сік, і я простягаю йому склянку. Він підносить його до губ, робить повільний ковток і повертає. «Все це не відриваючи від мене очей. Що ж, тепер я точно люблю апельсиновий сік. Я теж його люблю», – каже Майлз, не дочекавшись відповіді. «Я ставлю склянку поруч, підтягуюсь і сідаю на стіл». Вдаю, ніби Майлз не займає всі мої думки, хоча насправді він скрізь заповнив собою всю кухню, весь будинок. Якось дуже тихо, тому я починаю говорити. У тебе, правда, шість років не було дівчини. Майлз відразу киває, і я одночасно вражена і задоволена його відповіддю. Не знаю, чому я така рада. Напевно тому, що його життя зовсім не схоже на те, яке мені уявлялося. Ого, але ти принаймні. Не знаю, як завершити фразу. Займався сексом, закінчує він за мене. Добре, що горить тільки лампочка над плитою, бо щоки у мене яскраво спалахують рум'янцем. Не всі хочуть від життя однакового, вимовляє Майлз. Голос у нього м'який, як пухова ковдра, в яку так і хочеться завернутися. Усі хочуть кохання, заперечую я, або хоча, б сексу. Люди так влаштовані. Повірити не можу, що ми розмовляємо на таку тему. Ноги та руки у Майлза схрещені. Я вже зрозуміла, це його спосіб одягнутися в броню. Знову зводить між нами невидиму перешкоду. Більшість не здатна дарувати перше без другого і навпаки, відповідає Майлз, тож мені простіше відмовитись і від того, і від іншого. Він вивчає мене, хоче розгадати мою реакцію. Я намагаюся не видати себе. Чого ж ти не хочеш, Майлз, мій голос звучить дуже слабко, кохання чи сексу. Вираз його обличчя не змінився, проте губи торкнулися ледь. Помітної посмішки. Думаю, та й ти і сама знаєш. Ох, неважливо, чи здогадався він, як діють на мене його слова, чи ні. Інтонація, з якою він вимовив моє ім'я, кинула мене в таке ж сум'яття, як і недавній поцілунок. Я закидаю ногу на ногу. Сподіваюся, що він ще не зрозумів, це мій спосіб виставити захисний бар'єр. Погляд Майлза опускається на мої ноги, він ледве чутно втягує ротом повітря. Шість років, неймовірно. Слідом за ним я теж опускаю погляд, у мене є ще одне питання, але задати його очі в очі я не наважуюсь. Скільки ж минуло часу відтоді, як ти востаннє цілувався? Вісім годин. Він широко посміхається, оскільки чудово зрозумів, що саме я мала на увазі. Потім трохи чутно додає, стільки жіночий, шість років, не знаю, що діється зі мною, але щось змінилося. Коли я усвідомила, що насправді означав той поцілунок, у мені щось розтануло. Щось холодне, тверде, одягнене у броню, перетворилося на воду. Я вся перетворилася на воду, а вода не може встати і піти. І я залишаюся, серйозно, недовірливо перепитую я, здається, тепер почервонів Майлз. Я спантеличена, не зрозумію, як могла настільки помилитися в ньому, як взагалі можливе те, про що він говорить. Майлз красивий, має престижну роботу, він вміє цілуватись, чому ж не цілується, Щоб з тобою не так. У тебе що якесь захворювання? Дається у знання медична освіта. Подібні теми мені не табу. Чистий як немовля, сміється Майлз. Якщо ти шість років ні з ким не цілувався, то чому поцілував мене? Мені здавалося, я тобі не дуже подобаюсь. Тебе важко зрозуміти. Майлз не цікавиться, з чого це я взяла, ніби йому не подобаюсь. Якщо навіть мені очевидно, що Майлз поводиться зі мною не так, як з іншими, це не без причини. Справа не в тому, що ти мені не подобаєшся. З важким зітханням Майлз проводить руками по волосю і щеплює на потилиці пальці, просто я не хочу, щоб ти мені подобалася. Щоб мені взагалі хтось подобався. «Не хочу ні, з ким зустрічатись. Не хочу нікого кохати. Мене просто». Він знову схрещує руки на грудях і дивиться на підлогу. «Просто що?» – запитую я, щоб він закінчив фразу. Майлз повільно піднімає голову. «Якби не впасти зі столу, бо він з'їдає мене очима, наче я святкова вечеря. Мене тягне до тебе, Тейт», – тихо вимовляє він. «Я хочу тебе, але не хочу решти». Думки випарувалися. «Мозок – вода, серце – олія». Говорити я ще можу, тому тільки зітхаю. Чекаю трохи, доки не повернеться здатність думати і посилено розмірковою. Майлз зізнався, що не проти зайнятися зі мною сексом, просто не хоче серйозних стосунків. Незрозуміло, чому це мені лестить. Стукнути його треба по-хорошому. Але він цілих шість років не цілувався, а мене ось поцілував. І це його зізнання, як пулітсерівська премія, таке в мене відчуття. Ми знову дивимося одне на одного. Здається, Майлз трохи нервує. Напевно, вирішив, що образив мене. Не хочу, щоб він так думав, адже я готова на весь голос кричати «Перемога!». Уявлення не маю, що сказати. З того часу, як ми познайомилися, весь час ведемо якісь дивні та незручні бесіди, і ця серед них на першому місці. «Ну, і те ми, ми з тобою обираємо», – говорю я нарешті. Майлз полегшено сміється. «Так, таке собі». Ця фраза звучить чудово, коли виходить з його вуст. Напевно, у виконанні Майлза будь-які слова чудові. Намагаюся згадати слово, яке мені не подобається. Мабуть, «бик». Якесь воно неприємне. Занадто коротке, точно обрубане. «Скажи, бик». Майлз вигинає одну брову, чи правильно він почув. Я здаюся йому дивною, але мені байдуже. «Просто скажи, бик», – вимовляє він повільно. «Люблю слово «бик». Тепер це воно моє улюблене. Ти така дивна, каже він із усмішкою. Я більше не схрещую ноги, повертаюся до колишньої пози. Майлз це бачить. Отже, Майлз, переконаймося, що я зрозуміла правильно. 6. Років без сексу. 8 годин без поцілунків. Ні, серйозним стосункам. Немає любові. Але ти чоловік, а у вас є певні потреби. Майлз уважно дивиться на мене. Продовжуй, каже він із ненавмисно сексуальною усмішкою. Ти навіть не думав відчувати до мене потяг, проте відчуваєш. Мрієш зайнятися зі мною сексом, при цьому серйозні стосунки тобі не потрібні. Ти не хочеш кохати мене. І не хочеш, щоб я любила тебе. Я його бавлю, він, як і раніше, посміхається. Не знав, що мене так легко розкусити. Зовсім ні, повір мені. Якщо ми на це підемо, краще не поспішати, грайливо говорю я, не хочу втягувати тебе у щось, до чого ти поки не готовий. Ти ж все одно, що незайманий. Майлз перестає посміхатися і робить три розраховано повільні кроки в мій бік. Я теж перестаю посміхатися, вигляд у нього майже загрозливий. Він упирається руками об стільницю з обох боків від мене, схиляється і майже торкається обличчям моєї шиї. Шість років, Тейт. Повір, я більш ніж готовий. Тепер це мої улюблені слова. Шість років, Тейт, повір, я більше, ніж і готовий. Найулюбленіші. Всі до одного. Напевно, Майлз помітив, що я не дихаю. Він повертається на колишнє місце і хитає головою, ніби не може осмислити те, що трапилося. Повірити не можу, що схиляю тебе до сексу. Який чоловік так робить? Я на силу ковтаю. Так, практично кожен. Майлз сміється, але я бачу, він почувається винним. Гадає, що мені не витримати. Можливо, він і правий, але повідомляти йому про це я не буду. Якщо Майлз вирішить, що мені не витримати такого, то візьме свої слова назад. А якщо він забере слова назад, я більше ніколи не відчую такого поцілунку, як у ванній. Я готова на все, аби він ще раз мене поцілував. Особливо, якщо дістану не просто поцілунок, а набагато більше. При цій думці в роті стає сухо. Я беру склянку і потягую сік, ретельно обмірковуючи. Я потрібна Майлзу для сексу. У мене давно не було сексу і, мабуть, мені його не вистачає. Мене безперечно тягне до Майлза. Якщо я і готова зайнятися з кимось випадковим сексом, що ні до чого не зобов'язує, то тільки з моїм сусідом-пілотом, який так звабливо згортає брудну білизну. Я ставлю склянку на стіл, спираюся на долоні і подаюсь уперед. Послухай, Майлз, ти самотній, я самотня, ти надто багато працюєш, а я вся у навчанні і це майже нездорово. Навіть якби ми захотіли побудувати одне з одним стосунки, у нас нічого не вийшло будинок. Серйозні стосунки у наше життя не вписуються. Ми не друзі, отже, можна не боятися, що ми зруйнуємо нашу дружбу. Хочеш сексу, я тобі його забезпечу. І багато. Майлз дивиться на мої губи так, ніби всі мої слова щойно стали його улюбленими. Багато перепитує від.